Moricsibond, csak megmaradni. A semmi lezuhanónak, mit ér a csillagok zedélye, mit ér a rét az erdők állata, mit ér a gondolatok ereje, az év milliók szózata. Mét ér a hímes perzsa a pontos óra a falon. Mit ér a szerelem? Csak egy kell. Csak egy perc még. S még egy. És. Még csak egy, Csak a percek rebegve kögyörgött sora, Összehúzódni a semmiségig, De megmaradni, Csak megmaradni, Az élet ruháján sejtporul.